الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس عن ابي عبد الله ان نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بيين وان الحرام بيين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام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 rawahul bukhari wa muslim asema abu abdullah annuman ibn bashir allah awi radinai na babake sami'tu rasul allah sallallahu alayhi wa sallam inamskiya mtum sallallahu alayhi wa sallama akisema inal halala bayyun akika halali wazi وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ نَحَرَامُ إِكُو وَازِي وَبَيْنَ هُمَا مُشْتَبِهَات نَبَيْنَ يَا حَلَالِ نَحَرَامُ كُونَ مُشْتَبِهَات يَسِيُجْلِكَانِ نِ حَلَالِ أَوْ نِ حَرَامُ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَنْغِي كَاتِيَ hawa هَوَيَجُوي faman ittaqash shubuhati kwa hilo yule ambaye atakaejiweka mbali na shubuhati hizi ambazo hazijulikani uhalali wake na uharamu wake faqad istabra'a lidinihi wa 'irdih ameweka dini yake katika salama na heshima yake pia vile vile amiweka katika salama waman waqa'a fi shubuhati na yoti ambaye atakayangukia shubuhat waqa fil haram ataangukia haramu kal ra'in yar'a hawla kama mchungaji anayechunga kando kando na hima hima yani ardi ambazo viongozi wamezitenga kwa maslahi maalum na wamizuia watu wasizikurubie zizi, wa ardhi zile kwa hivyo yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuchunga mifugo yake katika karibu na ardhi ile yushiku ay yartaa fihi anakurubia kuwa ni mwenye kuyalisha mifugo yake katika kuzilisha mifugo zake katika ardhi ile ambayo hayaruhusiwi mtu kuikorubia ama kuingia Ala wa inna likulli malikin hima zindukana na ujue kuwa hakika bila shaka kila mfalme ana hima yake ana ardhi ambayo ameitenga watu wasiikurubie ala wa inna hima Allah maharimu zindukana na ufahamu kuwa hakika bila shaka <coughs> hima ya Allah ni zile ambazo ameziharamisha watu wasizikurubie ala wa inna fil jasadi mudghah zindukana tanabahi hakika bila shaka katika kiwiliwili kuna pande la nyama mudghah pande la nyama itha salahat ikisuluhia Ikitengenea iki, iki tengenea jasadu kullu kiwiliwili chote kinakuwa sawa na kinatengenea wa itha fasadat na kikiharibika kipande hicho cha nyama Fasadal jasad kulluhu basikiwiliwili chote kinaharibika ala wa hiya Sindukana ujuwe ujue na utanabahi kuwa kipande hicho cha nyama ni moyo. Hadithi imepokewa na Al-Bukhari na Muslim. Hadithi hii amepokea An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhumā na asema amemsikia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akisema no na alikufa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akiwa Nu'man ibn Mashir umri wake ni mdogo miaka 8 kwa hivyo alisikia katika udogo wake na akasimulia habari hii katika ukubwa wake inakubalika kama vile vile asiyakuwa muislamu anaweza kusikia kutoka kwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katika hali ya ukafiri wake kisha baada ya kusilimu kwake akasimulia maneno yale ama kueleza tukio ile ikakubalika asema nimemsikia rasulullah sallallahu alayhi wasallam akisema kuwa halali iko wazi na haramu iko wazi na baina ya halali na haramu kuna mushtabihati hapa rasulullah sallallahu alayhi wasallam anagawanya mambo pigawanyo vitatu mambo yanagawanywa vigawanyo vitatu kuna mambo ambayo ni halali yajulikana na kila mtu kila mtu ajua ni halali ukimuuliza mtu atakwambia ni halali iko wazi kama kula katika matunda kula katika mboga kutembea kuona kuzungumza waona hili kila mtu alijua ni halali na ya pili haramu iko wazi pia vile vile kila mmoja ajua Kuwa jambo, jambo fulani haramu kunywa tembo ni haramu kila mmoja ajua msomi na asiye kuwa msomi ajua tembo ni haramu kuikunywa kula nyama ya nguruwe kila mmoja ajua ni haramu kila mmoja ajua zinani haramu yani kuna haramu na kuna halali halali inajulikana kila mtu na kuna haram kinamtu ajua ni haramu, haramu. lakini kuna mengine sehemu ya tatu kigawanyo cha tatu kuna mengine ambayo hayajulikani na watu wengi je ni halali ama ni haramu inafanana na halali na inafanana na haramu watu wasijue ni halali ama ni haramu wengi katika watu hawayajui na hapa fa kuna faida kuwa aliposema rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwa wengi kati ya watu hawayajui hayo yamaanisha na kuna wengine wengi ambao wajua kuwa he, hukumu yake ni halali au ni haramu wana kuna wale ambao hawajui na kuna wale ambao yajua nao ni maulama maulama kwa hivyo ikiwa kuna kitu ambacho hayjulikani uhalali wake na uharamu wake hakuna dalil inayosema kuwa kitu fulani halali au kitu fulani ni haramu hapa ina inaingia ijtihad ya maulama inaingia ijtihad ya maulama aidha ma kafanya qiyas akalinganisha na kitu fulani ambacho ni halali au akalinganisha na kitu fulani ambacho ni haramu kwa hiyo ni sehemu ambapo maulama wanafanya Al muhim ikipatikana kuna jambo ambalo wa, wanazooni wametofautiana dalili haiko wazi kuhusiana na jambo ile ni halali ama ni haramu basi ni mja bora kwake yeye hali gani awe ndani yake awe ni mwenye kujiepusha na jambo lile jambo ambalo haliko wazi ukimuuliza huyu alim atakwambia hukumu yake ni kadhaa haina dalili lakini kwa ijtihadi yake na huyu atakwambia hukumu yake ni kadhaa kwa hivyo ni aula mtu ajiweke mbali nayo maadam haiko wazi asema rasulullah sallallahu alayhi wasallam famani taqashubhati yule ambaye atakayejiweka mbali na shubuhati hizi ambazo hazijulikani basi katika hali baina yake na Mola wake katika dini yake anakuwa katika salama kwa sababu hajaingia katika jambo ambalo halijulikani haweziweza kuwa ni jambo la haramu kwa hivyo akijiweka mbali alhamdulillah amesalimika katika dini yake Wairdihi na amesalimika pia vile vile katika heshima yake baina yake na watu amesalimika katika heshima yake baina yake na watu kwa sababu hajeeka nafsi yake pahala pakutuhumiwa pahala pakutuhumiwa kutuhumiwa naam haijulikani halali au ni haramu lakini watu wanakuwa na shaka fulani kwa hivyo ni aula mtu ajiweke mbali ili awe katika salama na dini yake na heshima yake asema waman waqa fi shubuhat na yule ambaye ataingia katika shubuhat ambazo hazijulikani wakaa fi alharam ataingia katika haramu hapa maula wanasema kuna maana mbili kuingia katika haramu kupitia shubuhati either mtu atakuwa ni mwenye kujizoeza na shubuhati na shubuhati hivyo hivyo mpaka mwisho akaingia katika ni katika haramu amezoea kufanya mua, muamala fulani ambayo ina utata haijulikani halali ama ni haramu mwisho atajipata katika muamala wa haramfano muamala wa riba atajipata katika kuingia katika maasi kama wanavyosema ulama al-maasi baridul kufur maasi ya, ni e, ina kupelekea ukafiri, kina kupelekea ukafiri. kwa ufupi kinakupelekea ukafiri kwa hivyo hivyo mtu anafanya maasi anafanya maasi ya mwisho anapotea kabisa hivyo hivyo shubuhat anaifanya moja mbili tatu amezoea kuifanya mwisho ataingia katika nini katika haramu hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili ni mtu huyu ataingia katika haramu khasaa, ataingia na kufanya haramu kutekeleza ya haramu akidhania kuwa ni shubha, akidhania kuwa ni halali. Waona ataingia katika haramu kwa dhana kuwa ni halali. Kwa hivyo ni aula ajiweke mbali. Yaweza kuwa ni haramu. Kwa hivyo akijiweka mbali atasalimika. Kisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hii, ana fahamisha maana haya kwa kuleta mfano ambao ni hai inajulikana yani kwa kupigia mfano mambo ambayo ni ya kimaana kwa vitu ambayo eh, ni mahsusi na hii ni katika njia mojawepo ya kufundisha wanafunzi ili mwanafunzi maana ile ikaribie katika akili yake na aiielewe zaidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akabainisha hali ya shubha na mtu kuingia katika shubha inampelekea kuingia katika haramu ni sawa na mtu ambaye anayechunga mifugo mbuzi wake kondoo ama ngombe wake ngamia wake anazichunga mifugo hizi karibu na ardhi ambayo hairuhusiwi mtu kuingia akiwa anakuwa ni mwenye kuzilisha mifugo yake katika ardhi ile Hivyo hivyo kidogo kidogo mwisho atafanyaje? Ataingia katika ardhi ile na atapatiwa adhabu. Atachukuliwa faini na mambo mengine. Kwa hivyo ni aula ajiye mbali na na ardhi ile. Kwa hivyo hivyo hivyo mtu wa shubha, mtu mwenye kuingia katika shubha mwisho itampelekea kuingia nini? Katika haramu. Ona? Na hapa pia kuna faida ya kisheria kuwa wakati mwingine kitu kina haramishwa kwa athari itakayokuja baadaye inaweza kuwa si haramu lakini kwa vile itakupelekea kuingia katika haramu inakuwa ni nini inakuwa ni haramu. Taib. Kisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akazindusha waislamu Akawambia kuwa mipaka ya Allah ni zile ambazo Allah amezifanya ni haramu kama kuua, kama kunywa tembo, kama kufanya uh, uchafu wa uzinzi na kula mali ya haramu haya ni mambo ambayo Shirk haya ni mambo ambayo ni mipaka ya Allah Allah amesema ame, amefanya watu wasizikurubie kwa hivyo ukiwa Una yatekeleza shubuhat mwisho mfano utakula haramu mwisho utaingia katika kunywa tembo Ulikuwa unatumia kitu fulani haijulikani halali ama ni haramu mwisho utakunywa tembo He. mwisho utaingia katika uchafu wa zina mwisho utaua nafsi mambo mingi kwa hivyo mtu ajiheke mbali na shubuhati hizo. Kisha pia vile vile. akazindua mara ya pili. Kusema kuwa katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna pande la nyama, moyo wa mwanadamu. Moyo huu ukisuluhia, ukiwa sawa, basi na pia vile, vile viwe, viungo vyake vya mwili vina vina kuwa sawa. Kumaanisha uzuri wa nje ya mtu ni dalili ya uzuri wa undani wake. Yaani kujua kuwa mtu ni mwema katika moyo wake ni uangalie matendo yake. Uangalie hali yake namna anavyotangamana na watu. Basi utajua huyu mtu moyo wake uko msafi. Na harakati za mwili zikiwa ni ovu, mbovu, mbaya, basi nayo ni dalili ya kuwa moyo wake pia umefanyaje? Umeharibika. Unaona? Na hapa kuna Rudiwa wa watu ambao huwa wanasema kuwa waki, wanapofanya maasi Wakiambiwa kuwa mbona mwafanya maasi wanasema atakwa hauna kuwa takwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyasheria akisema takwa hiyo katika moyo eh? kwa hivyo miwezo yetu ziko safi tuamwambie kuwa la moyo wake ungekuwa msafi basi na matendo yako angekuwa nini safi ulimi wake unge, ungekuwa msafi wa mtaja Allah wasoma Qur'an wafanya dhikri waamrisha mema wakataza maovu viungo vyake vingine vya mwili haongeangalia haramu haongekusikia ya haramu, sikia ya haramu. na mengineo kwa hivyo hii si e, hujja kwa mtu kama huyo bal da, hadithi hii inamrudi mtu kama huyo lau angekuwa ni mkweli basi kuwa moyo wake ni msafi na uko na takwa basi ingedhihirika matunda yale kwa viungo vya mwili kama wanaposema kuwa bithimariha taarifunaha kwa matunda yake mtayajua mtajua vitu kupitia matunda yake ukiona mtu matendo yake ni maovu basi utajua mtu huyu moyo wake pia hmm. haiwezekani mtu kuwa matendo yake ni maovu na moyo wake ni msafi au mtu matendo yake mashaallah mazuri na moyo wake ni mchafu labda kama ni mnafiki labda kama ni munaafiki ambaye anadhihirisha ibadati kisha anaficha nini? Anaficha ukafiri. Naam. Kwa hivyo hapa kuna faida kuwa mja anafaa afanye inaya na atilie mkazo zaidi moyo wake. Atilie zaidi mkazo moyo wake. Ajishughulishwe sana na moyo wake kuangalia kuwa moyo wake umemkuwa msafi. Eh. Moyo wake ukiwa msafi na nje yake pia vile vile itakuwa itakuwa safi. Watu asishogoleke na dhahir namna anavovaa, eh, namna anavokula, namna anaofanya kadha wa kadha lakini moyo wake asishogulike nayo. La. Mtu ambaye ni mwenye akili na mwenye busara anashughulika na moyo wake sana. Isiingie shirki. Isiingie chuki. Isiingie hasad. Isiingie bugdha na mengine. Moyo uwe nini? Moyo uwe مسافي كتوكاننا كلا غونجوا امبايو انا هاريبو مويو نعم طيب بعدا kueleza hadithi hiyo رحمه الله تعالى الحديث السابع حديث يا عن ابي رقيطه تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم ابو رقيّه تميم بن أوس الداري الله ورضي عنه اسئم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه ديني لنصيحه قلنا فتقسم لمن نصيحه كواني اكسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لله نصيحتك والله ولكتابه و لكتابه و لرسوله و لمتميمه صلى الله عليه وسلم و لائمه المسلمين و قوا و قاده و و اسلام وعامتهم و جمهور يا و اسلام كو جملة طيب حدثه أم tamim ad-dari aburqayya yani mtu kupatiana kunya kwa jina lakiki kike haina neno Kisema abu ruqayya ama abu fatima abu halima haina neno tayeb na umar radiyallahu anhu kunyatana abu hafs binti yake hafsa asema tamim ad-dari radiyallahu الله kwa amesema rasulullah sallallahu alayhi wasallam ad-dinu an-nasiha dinu an-nasiha na katika riwaya nyingine alirudia mara tatu ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha yani kutilia mkazo jambo hili kwa dini yote yani dini yote nasiha na nasiha maana yake katika lugha ni kusafisha na kutakasa kwa hivyo dini ni kusafisha na kutakasa wakauliza Masahaba sahaba wakamuuliza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kwa nani kumtakasia nani ani mwanzo nikaanaka kwamba sema rasulullah sallallahu alaihi wasallam dini si lengine isipokuwa nasiha dini si lengine isipokuwa nini nasiha dini yote ni nasiha kama anao sema alhajju arafa alhajju arafa kuwa. basi arafa amna hajji hivyo hivyo dini imefungamana na nasiha tayib nasiha kwa nani akasema lillahi na Allah kumsafishie Allah na kitabu chake Al-Quranul Karim na mtume wake sallallahu alayhi wasallam wa na viongozi wa Kiislamu na waislamu wote kwa ujumla. Tayeb. Hapa kueleza maana ya kila moja. kufanya nasiha kwa ku Allah na kitabu chake na mtume wake mpaka mwisho tuyasome maneno ambayo Sheikh rahimahu Allahu ta'ala ametaja katika maelezo hapa asema kala Abu Amr ibn Salah amesema wana uboni huyu An-nasiha nasiha nnini jamia ni neno ambalo la kusanya maana mengi sana tatadhammanu inafunga nini ama inakusanya nini qiyaman nasihi lilmansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'la kwa yule mwenye kufanya nasiha ile asimame na njia yote ya khairi ayatekeleze njia zote za khairi kwa yule ambaye anemnasihi anemsafishia anemtakasia akaanza kubainisha fannasiha lillah nasihaqu Allah maana yake ta'ala tauhiduhu nikumpokesha katika ibada Jalla fi 'ulah wa 'adama fi 'ali samaa wa wasfuhu bi sifati al kamali wal jalal na kumsifu Allah Kwa sifa zilizo kamilika na sifa za utukufu wa tanzihuhu 'amma yudaddaha wa yukhalifaha na kumweka mbali Allah na kumtakasa Allah na kila kinacho enda kinyume na ukamilifu ule na utukufu ule wa tajannub ma'asihi na kujieka mbali na kumaasi Allah hii nasiha kwa Allah wal qiyam bi ta'atihi na kusimama kwa kumti Allah jalla fi'ala wama wa mahabbehi bi wasf al ikhlas na kusimama kwa kutekeleza yale ambayo ayapenda Allah azza wa jalla كواصفه يا اخلاص فانا الله والقيامه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الاخلاص والحب فيه نكبندوا كاجليه الله والبغض فيه نكچوكيه بسبب يا الله وجihad من كفر به نكواضغا فيتا wale ambao wal yakufuru وما ضا ذلك نا ينؤفناننا حيو والدعاء الى ذلك والحث عليه نا كويتوا watu katika hayo na هي نصيحه كو جل في علا والنصيحه لكتابه نصيحه لكتابه الله القران الكريم ونيسفشaje حالي yako na kitabo cha Allah al maneno ya Allah, naku itukuzu, man Allah. Naku na na kuitukuza maneno ya Allah na tanzihuhu na kuiweka mbali na kila aina upungufu na kuitakasa Watilawatuhu tilawatu tilawatihi na kuisoma haki ya kuisoma Qur'an waluqufu ma'a awamirihi wa nawahihi na kusimama na amri ya Qur'an ya maneno ya Allah ukayatekeleza kulingana na uwezo wako na makatozo yake ukajiepusha nayo watafahamu na kuzifahamu elimu zinazopatikana katika Qur'an wa amthalihi na mifano za Qur'an watadaburu ayatihi na kuzingatia aya za Allah na Allah amenadi katika Qur'an watuku zingatia Qur'an sio kusoma tu afala yata daburuna alquran am ala kulubin alaqfalha afalam yaddabbaru alqaula am jaahum ma lam yaati abaahum alawwalin kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayatihi zote hizi Allah abainisha ndani yake kuwa watu wazingatie Qur'an Awanadi watu wazingatie ni kusoma na kuzingatia kwa sababu ni maneno ya Allah kwa wanadamu na kwa walimwengu kwa jumla kwa hiyo mtu asome na azingatie ajiulize Allah akusudia nini katika aya hii na kuita watu katika kitabu hiki wakisome wakizingatie wakifuata wakiamini wadhabu tahriifil ghalin na kuziweka mbali na kuziepusha kupindisha ya wale ambao wamevuka mipaka ya Allah wale ambazo wanapindisha aya za Allah kuweka mbali Qur'an na mapindisho hizo wa ta'anul mulhidin anhu na wale ambao ni mulhidi ambao wana ikashifu Qur'an kuweka mbali Qur'an na kuitetea kutokana na kashfa hizi wan nasiha li rasuli na nasiha kumtu mwake sallallahu alayhi wasallam qaribum min dhalika inakaribiana na hilo al-iman bihi ni kuamini na sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi na dele ambaro amekuja nalo kutoka kwa Allah al-Qur'an na sunna kutoka kwa Allah jalla fi'ala kuamini na hayo yote watabjiluhu na kumtukuza sallallahu alaihi wasallam نكو شكامانا نكمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحياء سنته نكو احيى السنه يمته صلى الله عليه وسلم واستنشار علومه ونشرها استنشار ما استنشار شيخ عندك ما عندك طيب هيدا بينيكه طيب المهم كوانازع اليم الله عليه الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه, الله صلى الله عليه يا الرسول الله الله utafanya uadui na kila yule ambaye amfanyia wadui Rasulullahi kwa sababu aenda kinyume na imani yako kwa rasulullah We waamini kuwa ni mtume wa Allah mtume wa mwisho wa Allah kipenzi cha Allah kisha iweje nawe uwapende wale ambao wanamkashifu haiwezekani kwa hivyo imani ile yako kwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inafaa kupeleke wewe kuwachukia maadui wa الله sallallahu alaihi wasallam wa muwalat man walahu wa walaha na kuwafanya vipenzi wale ambao wanampenda rasulullah sallallahu alaihi wasallam maadamu muumini anaimpenda rasulullah anaipenda sunna ya mtung sallallahu alaihi wasallam basi ni wajibu kwako wewe kumpenda aib na hapa ni muhimu sana kuwa unampenda anayempenda rasulullah sallallahu na anayependa sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wat takhalluq bi akhlaqihi na kushikamana na adabu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wat ta'addu bi adabihi wa mahabbatu alihi na kuwapenda familia zake waumini kama wampenda basi nawapende pia familia zake ambao ni waumini wa ashabihi na kuwapenda masahaba zake haiwezekani kwa mtu kufanya ta'an kukashifu sahaba kisha asemana anampenda rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayweze Haiwezekani Huyu allah mimridia alikuwa mwanafunzi wa rasulullah alikuwa pamoja naye alijitolea mhanga nafsi yake na mali yake dini ya allah Kueneza dini ya allah kisha wewe wa mkashifu sahaba wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam basi kuna kasoro mahala kwa hivyo wewe Kufanya nasiha kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kuwapenda pia vile vile na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an-nasiha muslimin na nasiha kwa viongozi wa Kiislamu waawanatuhum ni kuwasaidia ala lhaq Kwa haki ambayo wajibu yake wanaitekeleza wasaidie kusimama na haqi ile na kuitekeleza haki ile. Wataatuhum fihi na kuwatii katika haki ile si katika maasiya. Kuwatii viongozi katika haki ile. Wa bihi na kuwakumbusha haki. Ikiwa wamesahau wameghaflika wa na we unafanyaje? Unawakumbusha. wakumbusha tambihuhum fi rifqin wa lutfin. Ha na kuwatanabahisha endapo wamekosea ama wamesahau kwa njia ya upole hapa kuna faida kubwa sana kwa njia ya ahlu sunna wal wafuasi wa rasulullah sallallahu wema walitangulia wao hawa kashifu viongozi hawa kashifu viongozi na endapo kiongozi amekosea basi wao wanapeleka nasiha kwa viongozi kwa siri hawasimami ijumaa katika mimbar ama wakaongoja waka watu hadhara kubwa ya watu wakataanza kusema kiongozi fulani iko hivi na hivi na hivi la hii si njia ya salaf si njia ya wema hii ni kuenda kinyume na manhaji ya ahlus sunna wal jamaa. kama kiongozi ameenda kombo anafanya mambo yasiyo ya sawa basi ni wewe kumwendea aina yani kwenda kwake na kuzungumza naye au kama uwezi basi tuma yule ambaye ana ushawishi kwake ukamfikishie ili amfikishie yeye unaona nasiku haionekani maula mawake maovu ya baadhi ya viongozi katika nchi za Kiislamu basi isemekani kuwa maula wamenyamaza la unajuaje kuwa wazungumza na waandikia barua wajuaje kuwa wamewatumia watu tunawadhania khairi maulama wetu na takuja kuzungumzia inshaallah nasiha kwa maulama imetokea zama za Uthman radhiallahu anhu kwa watu walimwambia Osama bin Zaid mbona uzungumzi na Uthman anafanya anafanya anafanya mbona uzungumzi naye akaambia je mwataka kila napozungumza naye ama dalili ya kuwa nazumza naye ni wajulishe kwamba nizungumze naye la nazungumza naye baina yangu na yeye faragha mimi na si lazima nitangaze kuwa nime mwambia kadha wa kadha wa kadha anhum jami'an la si hivyo na wengine katika zama hizi ambao hawafati njia sawa ya salaf ya ahlu sunna wal jamaa wanaona kuwa E, jihad ni mtu kusimama katika mimbar kutusi kiongozi kuwa ni tagut kiongozi anafanya zulma hii na hii ile naye akitiwa jela au akiuawa semekani Allah shahid la hiyo si dini ya allah si mfumo wa wema waliotangulia na haya ni mambo mengi ya kuzungumza katika mlango huu inatosha tu mtu kuelewa kuwa kule kuzungumzia kiongozi kwa ubaya na watu waelewe hili kwa viongozi nao pia vile vile hawapendi kuzungumziwa vibaya wakizungumziwa vibaya na wao wata rudisha watamshika jamaa yule either watafanya uharibifu zaidi kwa hivyo maslah ni kuzungumza na wao kwa siri na kuelekeza kwa njia nzuri kwa njia upole bali kama itakavyokuja kuelezwa na kuwafanyia dua kuwafanyia dua kwa sababu ufisadi na bala itakayokuja baada ya tukio hili ambayo watu wanafanya ni makubwa zaidi kuliko hali ilivyo sasa hivi kiongozi ni dhalim anafanya hivi na hivi anaeneza ya mfano katika nchi yake na mambo kadha wa kadha badala ya watu kuchukua njia nzuri ya kuwaelekeza Watu wanaelekea katika njia ambazo siza sawa. Mwisho wake itakuwa nini? Mwisho wake ni kuwa uchafu utatokea katika mji ule katika taifa ile. Na watu watazozana. Watu wataghadhabishwa na hali ya viongozi. Wakisikia alim fulani azungumzie ubaya wa kiongozi, watasikia uchungu na wao watatafuta njia ya kubeba silaha dhidi ya yule kiongozi na wakishabeba silaha dhidi ya kiongozi na kiongozi kubali kwa sababu kila mmoja apenda nini uongozi hatakubali kuondolewa katika uongozi kwa njia hiyo kwa hivyo naye atafanyaje atabeba silaha na atamrisha jeshi waanze kufanya uharibifu katika ardhi na nyinyi mjua hali ambazo zapatikana ama zimetokea katika nchi kadha wa kadha za Kiislamu watu waliposema kuwa tunataka kutoa kiongozi walitamani baada ya hali iliyowapata walitamani la ole kiongozi dhalim angebakia Ali radiyallahu anhu ama wengine asema imamun ghashum wala fitna tadumu kiongozi awe ni dhalim na ataelekezwa hata kama atakataa ataelekezwa tu kwa njia nzuri akikatani baina yake na Allah lakini kusiwe na fitna ambayo itadumu Watu kubakia katika hali ya amani pamoja na kiongozi yule ambaye ni dhalimu ni bora zaidi kuliko watu kukosa kiongozi na kila mmoja akachukua hukumu katika amri katika mkono wake na watu wakaanza kuuana. Wallahu mustaana. Kwa hivyo inahitaji fikra ya hali ya juu. Watu waseme tukuwa ni woga ni kuogopa viongozi au oh, ni kuadekeza viongozi mambo mengine la maula mahawa eh? Allah awe wanafanya jukumu kubwa zaidi lao maulama hawa wataondoka au kukakuwa na wengine ambao wataleta mengine kando na haya basi uharibu mkubwa dufu utapatikana katika ardhi wa duaau asema wa mjanabatu luthubi na kujiweka mbali na siha kwa viongozi ni mtu kujiweka mbali na kunyanyuka dhidi ya viongozi Kubeba silaha dhidi ya viongozi kufanya maandamano na mengineo ambao katika dini ya Allah wa duaau lahum na kuwafanyia du'a viongozi bit tawfik Allah aw katika njia ya njia sawa wa hasu al aghyari ala dhalika na kuwahimiza wengine nao wawe katika eh, mfumo huo na kuwafanyia viongozi uh, nah. eh, Ningependa kusoma hapa katika sharhi ya Ibn Uthaymeen radhihi rahimahu ta'ala akona maneno mazuri yanayofungamana na nasiha ya imati muslimin nasiha kwa viongozi wa Kiislamu katika sharhi yake ya 40 asema rahimahu Allah ta'ala kuwa aimatu muslimin viongozi wa Kiislamu ni wa aina mbili wa kwanza ni maulama kisha wa pili ni hao viongozi ambao tawajua kwa hivyo asema, an-nasihatu kuwafanyia nasiha maulama ni yafuatayo kuwasafishia maulama na kuwatakasia ni haya ambao anayokuja al ya kwanza mahabbatuhum kuwapenda maulama ni alim anayesimama juu ya Qur'an na Sunna na mwenendo wa salaf lazima apendwe lianna idha lam tuhibba ahadan fa innaka lan tataassa bihi kwa sababu usipo mpenda mtu nawe hauwezi kumuiga kwa hivyo ukitaka kumuiga alim jambo la mwanzo umpende kwa sababu abeba haumpendi kwa sababu ye ni fulani haito fulani Haompendi kwa sababu atoka katika kabila fulani, wampenda kwa ilmu anachokibeba katika kifua chake. ya yakala Allah, Kala rasul, na kwa wadhifa kubwa ambayo anatekeleza katika dini ya Allah. Wadhifa mkubwa sana. Kwa hivyo lazima jambo la kwanza kuwapenda maulama. Asani jambo la pili ma'unatu huma musa'adatuhum fi bayanil haqq, kuwasaidia maulama kueneza haki. Fatanshuru kutubahum utaeneza vitabu vya maulama bilwasaili aliamia al mtunyuu al alati taktali fi kulli zaman wa makan utaeneza vitabu vya maulama kupitia e, njia hizi ambazo zimetokea za zama za leo njia hizi za mitandao ambazo zatafautiana katika kila zama na kila sehemu kueneza vitabu vyao nikana kwamba umeeneza nini haki asalis As dambo la tatu adzabu an a'radihim eh? kutetea heshima ya maulama hapa ndo muhimu sana kutetea heshima ya maulama wanapokosolewa wanapokashifiwa na watu basina haki kuwatetea heshima zao wa idha nusiba ila ahadin min alulama ar-rabbaniyin al endapo itanasibishwa na itaelekezwa fulani kwa alim mcha Mungu alim ambaye yuko juu ya kita kitabu na sunna na manhaji ya wema waliotangulia akinasibishiwa shay'un yustankar kitu ambacho ni cha kupingwa ni maneno au ni katika vitendo fa'alika an tatakhid hadhi basi ni wajib kwako kwa wewe kufuata njia hizi ili kusuluhisha ikiwa umesikia kuwa alim fulani amesema kitu fulani na kitu hicho ni kibaya ama ametenda kitu fulani kitu, kitu kitendo hicho ni kibaya basi jambo la mwanzo chukua hatua hizi la mwanzo asema anta tathabata min nisbatihi ilaihi. kwanza thibitisha je hilo lilosemwa kuwa alim fulani asema ni kweli au si kweli thibitisha usimsingizie yaweza kuwa inasemwa na watu wengi na inaweza kuwa inasema kwa ajili ya hawa inaweza semwa kwa ajili ya kutafuta maslahi fulani kwa hivyo usiwepo mpeswa kukubali usiwepo mpeswa kukubali fanya tathabbut inja akumfasikun binabain in fatabayanu hasa akiwa yule ambaye anaeneza habari ile si mtu mwadilifu basi chunguza zaidi Fakam kam min ashia, asema aseema rahimahullahu ta'ala ni mangapi katika mambo ambayo nusibat ila ila alim wa kadhibun ni ngapi anayonasibishwa na maula na ni urongo kwa alim fulani amesema kadha ama ametenda kadha kumbe ni urongo fala budda anta taakad, lazima ufanye nini uwe na uhakikisho Thibitisha fa idha taakkadta min nisbati kalami ilihi, kuwa kweli maeno yale ameyasema maeno yale ambayo si mazuri ameyasema kweli fantaqil ila almarhala althaniya basi ingia katika daraja ya pili hii ufanye nini anta utafakari na uzingatie hal hatha mahalli intiqad am la kweli ni maneno ambayo e, yanachukiza yana si maneno mazuri lakini je ni pahala ambapo mtu anakashifiwa kiasema ama si pahala pa kukashifiwa yaweza kuwa ni maneno ambayo mtu akiyasikia yani kidogo anatishwa anashtuka ana maneno mabaya si mazuri labda anaenda kinyume na dini kwa dhania mtu huyo kwa hiyo sheha anamwambia zingatia na utafakari je haya maneno ambayo wameyasema watu wanasema ni maneno ambayo si sawa je kweli ni maneno ambayo si sawa na ni yakufichiwa ama si na hapa ni ule mtu ambaye aweza kupambanua ndo anaelezwa haya li'annahu qad yabdu lilinsani kwa sababu kuna wakati mwingine haweza mbainikia mtu fi awali wahla. mwanzo mwanzo tu anna alkaula muntaqad kuwa maeno haya ni maneno ya kukashifiwa si maneno ya sawa lakini inda taamul lakini akishayatafakari na kuyazingatia maeno yale yara anahu hak. atakuja kuona kweli ni maneno ya kweli na haya yatokea ukiuliza wanafunzi wana watakuambia maneno haya kweli yapo fala budda an tataammal hivyo lazima kwa wewe kuzingatia kutafakari na kujiuliza maswali hatta tanzur hal huwa muntakadun aw la baka na uangalie kuwa ni kukashifiwa au si kukashifiwa yani ufanye jambo la tatu asema idha tabayyana ikishakubainikia anahu laysa bimuntakad kuwa maneno hayo ambayo aliyasema licha kuwa wengi wanaona kuwa si maneno mazuri aenda kinyume itikishako kubainikia kwako kowe kuwa si maneno ambayo ni ya kukashua. ni maneno ya haki fal wajib basi ni wajib kwako wewe antadhabu anhu ni wewe kumtetea huyo alim licha kuwa watu watakuwa nasema kuwa maneno hayo alizungumza si sawa basi wewe isha ishakubainikia kwa maneno yale japo kuwa kwa wengi wanaona kuwa si sawa na wewe kuwa ni sawa basi waelezi na umtetee huyo alim uambie kuwa jamani hamjamuelewa haja kusudia hivi na maneno yake yako juu ya dalili Hina hina hii na msaidie huyu alim mtete na hapo unatetee haki haumtetei fulani haumtetei jamaa fulani ambaye ni karibu na we wa mtetea nani wa tetea nini watetea haki Watubay, Watubayin bay anna ma qalahu Watubayina tubayina na ubainishe ku anna ma kalahu dili ambalo amebisema huyu alim haqun ni haki wa in ma alihinnaas hata kuwa hata kama itakuwa inaenda kinyume na lile ambalo watu wako juu yake watu wamelizoea wame Ona? mfano yaweza kutokea kuwa mfano kupigia tu mfano kwa watu wanasema kuwa alim yule anapinga duaa. mfano tu anapinga duaa. watu wengi wanasema yule alim anakataa duaa zingatie hakikisha muende muulize la itakubainikia kuwa yule alimfano anapinga dua baada ya swala hapingi dua hapingi nini hapingi dua anapinga dua baada ya nini baada ya sala ya jamaa imam kusema rabbana atina na watu kusema nini Amin, anapinga hilo kwa hivyo ikishakubainikia kuwa anachokipinga ni kitu ambacho kimezuliwa katika dini Licha kuwa watu wanakifanya watu wamekizoea na imeenea kwa watu kinyume na hicho kuwa watu wanamsingizia kuwa anapinga e, dua basi lako kwa juu yako ni kueleza watu na kumtetea huyo Kuwa jamani hapingi dua atakwaje ni alim naapinga dua na Allah anasema waqala rabbukumud'uni fastajiblako Allah anasema niombeeni huyo alim aseme kuwa msimuombe Allah haiwezekani Hawezekani mtu mwanachuoni kuyasema hivyo. Hata Muislamu wa kawaida hawezi kusema. Je, alim? He, hawezi kusema hivyo. Kwa hivyo unamtetea unasema kuwa anachokusudia ni hivi na hivi si namna mnavodhania. Hiyo ni mfano tu. Kama mfano wanasema fulani ana pinga kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ana pinga kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ukizingatia na ukafuatilia utapata kuwa anapinga nini anapinga watu walichokizua kusherekea mazazi ya nani ya Mtume sallallahu alaihi kitu ambacho ilikuwa dini kwa hiyo itakuwa jukumu lako sasa kumtetea huyo alim na kueleza haki kwapi طيب asema idha tabayana laka ikisha kubainikia hasa raika kwa rai yako anna manusiba ila alim kuwa kinachonasibishwa naye katika maneno yale ya kupingwa Wasahat nisbatuhu ilaihi na, nis, na kunasibishwa maneno yale kwa huyu alim ni sawa ni kweli la is bihaq kwa maneno yale si ya haki ameenda kinyume huyu alim falwajib an tattsila bihadha alalim wajib juu yako ni kumwendea huyo alim. Aenda kwa kumpigia simu ama kumwendea mwenyewe. Kutafuta usiano naye biadabin wa waqar kwa adabu na heshima. Watakuna muambie sami'tu anka kadha wa kadha. Nimesikia kwako watu wanasema kadha wa kadha. Wa uhibbu an tubayyin liwajha dhalik nibainishie naomba unibainishie jambo hilo. nibainishie zaidi biyannaka a'lam minni kwa wewe ni mjuzi kuniliko mimi fa idha laka akisha kubainishia falaka hakku munaqasha basi waweza anza kuzungumza naye lakini biadab bin lakini kwa adabu wa na kumpa cheo huyo alim bihasabi makanatihi kwa kulingana cheo chake wa bihasabi ma yaliko na kulingana hali ambayo Inanasibiana nasibiana naye kwa hivyo unazungumza naye unamweleza eh labda yuko na dalili dalili ile haijamfikia na alimami ibnu Taimiyah rahimahu ta'ala ametunga kitabu kinachoitwa kina rafu Malam an aimati a'lam kunyanyua lawama kutokana na maulama viongozi katika maulama eh? akataja sababu nyingi ambazo za kuondolea maulama lawama wakati mwingine wapata alim atoa fatwa kinyume na Qur'an na Sunna kwa nini amefanya hivyo kuna sababu labda dalili haijamfikia labda dalili haijamfikia yeye ni mwanadamu labda imemfikia dalili lakini ye aona kuwa dalili ile haijasubutu kama ni hadithi ule anaona ni sahihi anaona kuwa si nini si <laughs> labda imethubutu kwa ni sahihi lakini ye amefahamu kinyume na wengine walivyofahamu kwa hiyo akataja sababu nyingi ambazo zaondolea lawama maulama. Tayyib. Asema ama ma yafaluhu baadhi ljahla jehla, ama mambo baadhi ya mambo ambayo baadhi ya watu ambao wasiokuona ilmu wanafanya alladheena yatuna ila alim ambao wanamkujia alim alladhi raa bikhilafi ma yaraun. Aliman bae ameona kinyume na namna waliviona wao katika masala. Yaatuna ilay bi unfin wanamjia kwa ukakamavu na kwa ukali warabma nafudu aidiyam fi wajhi alalim labda tawafungua mikono yao kwa huyu alim na kumuonyesha mkono au hata hata kumpiga waqalu lahu wa kamwambia ma hadha alqawl sawa wakamtukana wakamfanyaje ma وانت لا تخاف الله ها هو موغوبي الله ونظن ناني نعلم هي سنجيا وبعد التامل اسامه رحمه الله تعالى ما بعدا تجد العالم موافقا للحديث سبحان الله وتطاط هذا العالم الذي وانا اذانيه يكون ما هو كنيومهنا قران وسنه وتطاط ما انه yake ya wafiqana hadith yang tu wa humul mukhalifuna lahu na wao ndo wanaenda kinyume na hadithi ile wa ma ma yutahaula min i'jabihim bianfusihim nini kimewapelekea wao kufanya kitukio kama hilo kitendo kama hicho kumfanyia ukali alim, kuzunguzana naye kwa ukali na kumkaribia na kumtusi Ijabuhum bianfusihim, anfusihim wao kujiona kwa wa kuna ilmu elimu zaidi kuliko mwingine kuliko huyo alim Na ni jahili wa dhanu hum wa dhanu hum annahum hum ahlus sunnah wa annahum alladhina ala tariqis salam subhanallah waona kuwa hiyo hawa kuwa wao ndo ahlus sunnah na wao salaf na huyu alimu katika nani ya salaf Allahu musta'an kuna tahdhihi muhimu sana wa hum ab'adu ma yakunu an salaf wa sunnah wao Si huyu alim ni wao ndo ambao wako mbali na njia ya salaf na njia ya sunna njia ya sunna si namna wanofanya hawa na hii imekuwa tuzungumzie kidogo ni fitna iliyoo katika zama zetu fitna ile katika zama zetu watu ambao wanasisibisha na njia ya salaf na njia ya sunna wal jamaa lakini baadhi yao Sisemi wote baadhi yao wamechukua njia mbaya Njia ambayo si sawa na no, wanasema ni njia salaf wao kuwashtumu maulama wao kuwakashifu maulama naam kama huyu alim hafuati mwenendo wa rasulullah si alim wa kitabu na sunna ni alim katika njia uzushi naam hiyo ni hali tofauti lakini alim ambaye ni katika ahlu sunna wal jamaa njia njia wema wao wanamkashifu wao wanamkulia mkali wanamfanyia wanamfanyia wanamfanyia subhana allah hadi kafikia zama zetu hivi leo watu kuwa na vikundi na kila kundi iko na alimu wake fitna yani vijana wako na kiongozi fulani wanakufanyia mtihani unasemaje kuhusiana na alimu fulani usipomkashifu mkashifu wewe si mkashifu ukimkashifu wanasema masha allah wewe ndo unajua manhaji wewe unajua, unajua njia ya sala kuliko wengine wallahu musta'an yani imekuwa ni kuwa watu wameanza kufata njia hata ambao si ahlu sunna wal jamaa. njia ya watu ambao ni wa watu kufanya Taasub na mtu fulani kuwa haki iko kwa mtu fulani haki iko na alim fulani alim ni mwanadamu kama wewe apata nafanyaje akosea akipata alhamdulillah unashikamana haki ile na akikosea kwa njia nzuri aelekezwa Siku mkashifu yani wapata alim ambaye amekuwa miaka nyingi katika dawa akieneza njia ya salafu. watu baada kumkashifu kwa njia ambayo si za baadawati mwingine na wakati mwingine na kwa mambo ya kuekelewa wamesikia wamesikia fulani akisema na wao wakaziba akili zao wakakataa kufanya bahs na kuangalia haki ko wapi ikafikia daraja wao wanasema fulani si katika ahlu sunna fulani hata kifa wanasema asemewe rahimahullah subhanallah yani indo fitna ambayo iko zama zetu za leo pamoja na kuwa njia ya salaf njia ya wema waliyotangulia ndo njia ya muhimu ya kufuatwa bal hakuna ufanisi isipokuwa kufuata njia ya wema waliyotangulia lakini mambo ambayo watu wamezua katika zama zetu za leo ambao kama anavyosema Sheikh rahimahullah taala ibn Uthaymeen wanadai kufuata njia ya salaf lakini wako mbali na njia salama wametengeza vikundi na vikundi viko vingi sana vikundi viko vingi sana kila mmoja angalia na hataki kuangalia jamaa fulani hakuna haki fulani nikubali tuka kwake lakini anaona kuwa madam hayuko pamoja na sisi imekuwa kama makundi ya mpira madam yuko pamoja na sisi ni shabiki wetu tunaunga mkono lakini madam yuko upande ule basi ana kashikwa wallahu almustaan kwa hivyo mja wa allah jalla fi'u la ana kutambua nafasi ya maulama na cheo cha maulama ambao wanaita watu katika qur'an na sunna na njia yao yemo letangulia hakuna al alim aliyesalimika na makosa hakuna hakuna al alim aliyesalimika na makosa kila al alim anapata na nasibu Alimam malik anasema kuwa kila mmoja maneno yake anakubaliwa na mengine yanarudishwa isipokuwa kaburi hii naye ni nani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lakini mtu ambaye anaona alim hakosei basi huyo hayuko katika njia ya salaf na yule ambaye anaona akikosea anakashifiwa na anatupwa mbali hayuko katika njia ya salaf pia huyo vile vile hayuko katika njia ya salaf kwa hivyo juu yetu ni kushughulika na yale ambayo ni muhimu na kutambua Nyadhifa eh, nyadifa zamaula na kazi nzuri ambazo wanazieneza na kuwatetea na kuwasaidia katika jukumu lao wabillahi tawfiq wasallallahu ala nabina muhamad wa ala alihi wa sahbihi